Розділ сьомий. Розплата. А після Дня Любові настали дні розплати. Містер Люїшем був вражений, навіть приголомшений тим рахунком, що спокійно, але суворо був йому пред'явлений. Чудові почуття суботи не залишили його і в неділю, і він навіть помирився зі своєю програмою, запевнивши себе, що тепер вона буде його натхненням і що задля неї він працюватиме в тисячу разів краще, ніж працював би заради себе. Це, зрозуміло, не зовсім відповідало дійсності, бо він помітив, що його перестало цікавити навіть богословське дослідження батлерівської аналогії. Ніна Ранковій... Ні на вечірній службі фробішерів у церкві не було. Чому, гарячково думав він. Понеділок видався холодний і ясний. Свого роду Герберт Спенсер у череді інших днів. І містер Люїшем вирушив до школи, легковажно запевняючи себе, що боятися йому нема чого. Учні, які не живуть при школі, Весь ранок про щось перешіптувалися, вочевидь про нього. І Фробішер ІІІ був у центрі уваги. Люїшем почув уривок фрази. «Мати оскаженіла», – сказав Фробішер ІІІІ. Розмова з Боновером відбулася о 12-ті, причому звуки гнівної суперечки долинали до старшого вчителя Данкерлі навіть крізь зачинені двері кабінету а потім через учительську кімнату, дивлячись прямо перед собою, спалаючими щоками, пройшов Льюішем. Тому Данкерлі був уже внутрішньо підготовлений до тієї новини, яку йому довелося почути наступного ранку під час перевірки зошитів. «Коли? – запитав Данкерлі. – Наприкінці наступного семестру, – відповів Льюішем. «Це через ту дівчину, що гостювала у Фробішерів?» «Так, вона гарненька, однак це завадить у червні вашому зарахуванні до університету», – сказав Данкерелі. «Саме про це я й шкодую. Навряд чи можна очікувати, що він дасть вам відпуску для складання іспитів. Не дасть», – відрізав Льюішем і відкрив перший зошит. Йому важко було розмовляти. Негідник, сказав Данкерлі. Але чого взагалі можна очікувати від даремця? Оскільки Боновер був володарем диплома лише Даремського університету, то Данкерлі, який взагалі не мав ніякого, схильний був ставитися до директора скептично. Потім Данкерлі взявся зі співчутливо заклопотаним виглядом шелестіти своїми зошитами. І тільки коли від цілого стоса залишилося дві-три штуки, він майстерно відновив перервану розмову. «Господь створив чоловіка і жінку», – сказав Данкерлі, підкреслюючи на сторінці помилки, що тяжким тягарем лягло на вчителів. Він різко закрив зошит, і кинув його на підлогу позаду себе. «Тобі пощастило», – оголосив він, – «а я думав, що першим виберуся з цієї огидної діри. Тобі пощастило. Тут весь час треба прикидатися. На кожному кроці натрапляєш на батьків чи опікунів. Ось чому я ненавиджу життя у провінції. Воно страшенно заплутане і штучне». Доведеться і мені серйозно подумати про те, щоб вибратися звідси якнайшвидше. І я виберусь ще пак. І пустите у хід свої патенти. Обов'язково, мій хлопчику, пущу у хід свої патенти. Патентована пляшка із квадратним корком. О Боже, дайте мені тільки опинитися в Лондоні. «Я теж, мабуть, спробую потрапити до Лондона», – сказав Льюішем. І тоді досвідчений Данкерлі, добра людина, забувши про власні чистолюбні задуми, а він плекав мрію отримати патенти на дивовижні винаходи, почав міркувати про можливості для свого молодого колеги. Він почав з того, що дав йому список агенцій, Цих незамінних помічників молодого вчителя – Орелана, Габітас, Ланкастер-Гейт. Всі вони були йому добре відомі, адже він вісім років талапався в становищі початківця. «Звичайно, можливо, справа з Кенсінгтоном і вигорить», – міркував Данкерлі. «Але краще не чекати. Скажу вам відверто, шансів мало». Кенсінгтонською справою він називав заяву про вступ, яку Люїшем одного разу в хвилину натхнення подав до Південно-Кенсінгтонської нормальної школи природничих наук. Оскільки в Англії відчувається брак кваліфікованих вчителів, Південно-Кенсінгтонський факультет наук і мистецтв має звичай надавати можливість безкоштовного навчання – у своєму найбільшому центральному коледжі та ще стипендію, гінею на тиждень, найкращим молодим педагогам, які беруть на себе зобов'язання після закінчення курсу зайнятися викладанням природничих наук. Данкерлі вже кілька років поспіль надсилав туди заяви. І все марно. Ільюішим не бачив нічого поганого, в тому, щоб наслідувати його приклад. До того ж, Данкерлі не мав таких зелено-сірих атестатів з відзнакою, як у нього. Наступного дня, весь час, що залишився після чергування, Люїшем використав на складання листа, який потрібно було розмножити і розіслати у різні агенції знаймо вчителів. У листі він коротко і виразно викладав свій життєпис, але був дуже багатослівний в описі власної організованості і методів викладання. Наприкінці додавався довгий і барвистий перелік усіх його атестатів і відзнак, починаючи з отриманого у восьмирічному віці похвального листа за зразкову поведінку. Для переписування всіх цих документів знадобилося чимало часу, але Надія окриляла його. Після тривалого роздуму над своїм розкладом він виділив у день одну годину для листування. Він виявив, що дещо відстав у своїх заняттях з математики та класичних мов, а контрольна робота, надіслана його заочному наставнику в ті тривожні дні, після зустрічі з Боновером на алеї, повернулася з малоутішною позначкою «виконано незадовільно». Нічого подібного з ним раніше не траплялося, тому він прийшов у таке роздратування, що деякий час навіть подумував, чи не відповісти наставникові саркастичним листом. А потім настали великодні канікули, і йому довелося їхати додому, і оголосити матері, зрозуміло, без зайвих подробиць, що він залишає в Ортлі. Але що тебе там так добре все складалося, сплеснула руками його мати. Одне втішало добру стареньку. Син перестав носити окуляри. Він навіть забув привести їх із собою, і її таємні страхи, що він приховує від неї якесь серйозне захворювання очей розсіялися. Іноді в нього бували хвилини гіркого каяття в тій нерозважливій прогулянці. Такий настрій відчував він незабаром після канікул, коли йому довелося сісти і переглянути терміни, намічені в програмі. І він вперше з ясністю усвідомив, Чим, по суті, закінчилися для нього ця перша сутичка з загадковими і могутніми силами, що прокидаються з настанням весни? Його мрії про славу і успіх здавались йому цілком реальними. Вони були дорогі його серцю. І ось тепер, коли він зрозумів, що довгоочікувані двері університету, що відкривають шлях до всього великого – поки що для нього зачинені. Він раптом відчув, щось схоже на фізичний біль у грудях. У розпал роботи він схопився і з ручкою у руках почав крокувати по кімнаті. «Яким же я був дурним?» – вигукнув він. «Яким я був дурним?» Він жбурнув ручку на підлогу і підбіг до стіни, яку прикрашав Вельми невмілий малюнок дівочої голівки, живий свідок його поневолення. Він зірвав малюнок і розкидав шматки по кімнаті. Дурень! І одразу йому полегшало. Він дав вихід своєму почуттю. Якусь мить він дивився на зроблену ним руйнацію, а потім, щось бурмочучи про дурні сентименти, знову сів переглядати свій розклад. Такий настрій у нього бував, але рідко. Взагалі ж на листа з її адресою він чекав з куди більшим нетерпінням, ніж на відповіді на свої численні прохання, написання яких витіснило тепер з його уваги горація і вищу математику. Так він називав стереометрію. На обмірковування листа до етель у нього уходило ще більше часу, ніж знадобилося колись на складання визначного переліку його академічних досягнень. Щоправда, його прохання були незвичайними документами. Кожне з них було написане новим пером і почерком, принаймні на першій сторінці, що перевершував навіть ті зразки каліграфії, якими він виблискував зазвичай. Але минав день за днем, а листа, якого він сподівався отримати, так і не надходило. Настрій його ускладнювався ще й тим, що, незважаючи на завзяти мовчання, причина його відставки в короткий термін стала відома всьому вортлі. Він, як розповідали, виявився людиною фривольною, а поведінку Етель місцеві дами засуджували, якщо так можна висловитися, із самодоволеною втіхою. Гарненьке личко так часто буває пасткою, а один хлопчисько, за це йому як слід на вуха. коли Люїшем проходив повз, голосно крикнув «Етель!» помічник парафіяльного священника, споруди людей блідих, нервових, з розпухлими суглобами, пройшов повз нього, навіть не помітивши його існування. Місіс Боновер не втратила нагоди сказати йому, що він зовсім ще хлопчик, а місіс Фробішер, зіткнувшись з ним на вулиці, так грізно засопіла, що він здригнувся від несподіванки. Цей загальний осуд часом доводив його до зневіри. Але іноді навпаки, він навіть вселяв в нього бадьорість. І не раз він оголошував Данкерлі, що йому це все зовсім байдуже. А іноді він переконував себе, що терпить усе це заради неї. Втім, нічого іншого йому не залишалося. Він почав також розуміти – як мало потребує світ послуг 19-річного юнака? Він вважав себе 19-річним, хоча насправді йому було 18 років і кілька місяців. Незважаючи на те, що на додачу до своєї молодості, сили та енергії, він є володарем нагород за зразкову поведінку, за загальний розвиток та за успіхи в арифметиці, а також відмінних атестатів на папері з королівським гербом, за підписом відомого інженера, що засвідчує його знання в кресленні, морської астрономії, фізіології тварин, фізіографії, неорганічної хімії та будівельної справи. Спочатку йому здавалося, що директори шкіл хапатимуться за можливість скористатися його талантами. Але з'ясувалося, що хапатися судилося йому. У його листах із пропозицією послуг з'явилася тепер нотка наполегливості, але наполегливість йому не допомагала. Але листиці ставали дедалі довшими, аж поки не сягнули чотирьох аркушів, на цілий пенні паперу. «Запевняю вас», – писав він, – «що в мені ви знайдете вірного і відданого помічника». І так далі в такому дусі. Данкерлі вказав йому на те, що атестація, видана Боновером, явно обходить питання про моральність і дисципліну. Але Боновер відмовився щось змінити. Він, зрозуміло, був готовий зробити для Льюішема все можливе, незважаючи на таке негречне до нього ставлення молодої людини. Але, на жаль, його совість... Разів зо два-три Люїшем навмисно спотворив текст атестації, але це нічого не дало. І південно-кенсингтонська школа мовчала, хоч минула вже половина травня. Майбутнє видавалося Люішему дуже похмурим. І ось у розпал сумнівів і розчарувань надійшов лист від неї. Він був надрукований на машинці, на тонкому папері. «Любий!» – писала вона. І це звернення здалося йому наймилішим і найчудовішим з усіх звернень на світі – Хоча насправді вона просто забула, як його звуть, а потім забула, що залишила вільне місце, куди хотіла вписати його ім'я. Любий, я не могла написати раніше, тому що у мене вдома немає місця, де я могла би написати листа, бо місіс Фробішер розповіла моїй матері про вас різні дурниці. Моя мати страшенно здивувала мене. Я не думала, що вона така. Вона нічого мені не сказала. Але про це я напишу вам у наступному листі. Я занадто сердита, щоб писати про це зараз. Навіть тепер ви не можете мені відповісти, бо сюди не можна надсилати листів. Це абсолютно неможливо. Але я згадую вас, любий. Слово «любий» було стерте і знову написане «І нашу чудову прогулянку, і хочу сказати вам про це, навіть якщо цей лист виявиться останнім. Я зараз дуже зайнята, робота у мене досить складна, і боюся, що я трохи дурна. Важко чи не так, з цікавістю ставитися до чогось тільки через те, що це дає кошти на життя». Мабуть, часом ви відчуваєте те саме у себе в школі. Але, гадаю, кожен робить те, що йому не подобається. Не знаю, коли я знову приїду до Вортлі і чи приїду взагалі, але ви, мабуть, самі приїдете до Лондона. Місіс Фробішер наговорила дуже жахливі речі. Було б чудово, якби ви приїхали до Лондона, бо тоді, можливо, Побачилися б зі мною. У Челсі є велика школа для хлопчиків, І щоранку, коли я проходжу повз неї, Я думаю про те, як добре було б, якби ви там працювали. Тоді ви виходили б мені на зустріч у своєму кашкеті і мантії. А раптом одного прекрасного дня я побачу вас там. Ось таким був цей лист що містив у собі напрочуд мало інформації і несподівано обривався дописаними олівцем словами «До побачення, Любий!» «Прощавайте, Любий!» і далі «Згадуйте про мене іноді». Читаючи його, особливо це звернення «Любий» на початку, Люїшем відчував дивне відчуття в горлі та грудях, ніби він ось-ось заплаче. Тому він поспішив розсміятися, ще раз перечитав листа, і сяючими очима заходив туди-сюди по кімнаті з цим дорогоцінним листом у руці. Слово «любий» звучало так, ніби його вимовляла вона. Йому навіть здалося, що він чує її голос. Пригадалося її мелодійне та лагідне «Прощавайте», Стіни залитого місячним сяйвом будинку. Але чому цей лист виявиться останнім, і чому такий несподіваний кінець? Зрозуміло, він буде думати про неї. Це був її єдиний лист. За деякий час він протерся на згинах. На початку червня Люїшем відчув себе особливо самотньо. У нього раптом виникло палке бажання бачити її. Він почав несміливо мріяти про поїздку до Лондона в Клепем, щоб розшукати її. Але клепом не в Ортлі, і знайти там людину не так просто. Він провів цілий день, пишучи і переписуючи довжелезного листа до неї, на випадок, якщо дізнається її адресу. Якщо йому судилося дізнатися її. Невтішний. Він довго блукав вулицями, поки нарешті о сьомій годині вечора не вирушив у яскравому сяйві місяця за місто слідами їхньої незабутньої прогулянки. У темряві сараю, де вони колись пережидали дощ, він розійшовся до того, що почав говорити в голос, наче вона була поруч. І вимовляв він гарні, мужні слова. Він знайшов маленьку, стареньку бабусю з жовтофіолями і свічкою у вікні і випив, немов священно пляшку імбирного пива. Бабуся трохи лукаво поцікавилася, як живе його сестра, і він пообіцяв колись знову привезти її. Ця розмова трохи притупила його відчуття самотності. Він вийшов у сутінки і вирушив додому, відчуваючи тихий смуток, такий ніжний, що він став майже приємним. А наступного дня місіс Манді з подивом побачила в його кімнаті новий напис, водночас загадковий і знайомий. «Міцпа». І цей напис означав «Нехай Господь наглядає за мною і за тобою, коли ми не разом». Напис був ретельно виписаний, староанглійськими літерами, де вона бачила його раніше. Спочатку він панував над усім іншим у кімнаті, як прапор тріумфу майорів над його самодисципліною, над розкладом і програмою. Потім на якийсь час він зник, але незабаром з'явився знову. Потім його частково затулив список викладацьких вакансій, а на полях аркуша паперу, на якому він красувався, з'явилися якісь нотатки олівцем. І коли нарешті прийшов час пакувати речі і їхати з Вортлі, він зняв його і разом з іншими відповідними паперами серед них опинилася програма та розклад, використав, щоб вистелити дно жовтої скриньки в яку він пакував свої книжки. Головним чином це були книжки, призначені для підготовки до відкладених вступних іспитів. Розділ восьмий. Кар'єра тріумфує. Минуло два з половиною роки. І розповідь свою ми поведемо про містера Льюішима, що значно подорослішав, вже не юнака, а чоловіка. Чоловіка, принаймні, з погляду закону, бо йому виповнився 21 рік. Місцем дії буде не маленький Вортлі з його деревами, парками, червоно-брунатними берегами річки та громадськими випасами, а сірий простір західного Лондона. Про етель мови взагалі не буде. Обіцяний нею другий лист він так і не отримав. І хоча перші кілька місяців перебування в Лондоні він присвятив не один день по невірянням поклепему цій безплідній пустелі людської, зустріч, про яку він мріяв, так і не відбулася. Нарешті молодість з її чудовою здатністю до відродження духу і тіла взяла своє, і він почав її забувати пошуки місця несподівано принесли плоди у вигляді аркуша блакитного паперу, про який так мріяв Данкерлі. Виявилося, що зелено-блакитні дипломи годилися не тільки як прикраси на стіну, і коли Льюішем уже зневірився знайти роботу до кінця днів своїх, від Департаменту освіти пройшов чудодійний блакитний документ що обіцяв щось зовсім неймовірне. Його запрошували до Лондона, де він мав отримувати гінею на тиждень за прослуховування лекцій. Таких лекцій, які перевершували найчистолюбніші його мрії. Серед імен, що пливли перед очима, він розглядів Гакслі-Гакслі, а потім Локкера. Яке щастя! Чи доводиться після цього дивуватися, що протягом трьох наступних років усі думки його були зайняті лише кар'єрою? Уявіть собі, містера Люішема на шляху до нормальної школи природничих наук на початку третього року навчання. Тепер цей заклад називають Королівським коледжем природничих наук. У правій руці у нього блискучий чорний портфель набитий підручниками, конспектами та іншим приладдям для майбутніх занять. А в лівій – книга, якій не знайшлося місце в портфелі. Книга із позолоченим обрізом, дбайливо обернена у брунатний папір. Пропущені нами роки не пройшли даремно. На верхній губі містера Льюїшема з'явилися не надто помітні, але незаперечні вуса. Зріст додався ще на один-два дюйми. Вільнішими стали манери. Бо тепер він перестав бути, як у 18 років, предметом загальної уваги. Він почав розуміти, що значна кількість людей з повною байдужістю ставиться до факту його існування. Він втратив колишню сором'язливість, Натомість набув впевненості в поставі, як людина, який непогано живеться на світі. Його костюм був, за одним винятком, бувала і поруділа жалоба. Він носив жалобу за його матір'ю, яка померла більш ніж за рік до початку нашої розповіді. Вона залишила йому у спадок майно, яке в грошах дорівнювало майже ста фунтам і він ревно зберігав їх в ощадному банку, витрачаючи тільки на найнеобхідніше – на платню за навчання в університеті, на книги та на інші речі, які були потрібні для його блискучої студентської кар'єри. Бо, незважаючи на невдачу в Вортлі, він все ж таки робив блискучу кар'єру. І, як поглинаючи все навколо полум'я, поглинав дипломи один за одним. Оглядаючи його, пані, ваш погляд неминуче впав би на його комір, дивовижно блискучий, схожий на мокру гуму. І хоча, по суті, це не має жодного відношення до нашої історії, я знаю, що маю пояснити, в чому тут справа, інакше ви будете науважні до моєї подальшої розповіді. Є в Лондоні таємниці, але звідки цей дивний блиск на його білизні? Дешеві прачки завжди роблять ваші речі надто синіми, стверджуєте ви. Його комір має бути в синіх плямах, потертий на згині, з бахромою навколо петлі і має натирати йому шию. Але цей блиск придивіться ближче і доторкніться пальцем. Він холодний і вогкий, як стіна склепу. Справа в тому, пані, що це патентований водонепроникний комір. На ніч його потрібно потерти зубною щіткою і повісити-сушитися на спинку стільця. І наступного ранку він як новенький. Це був його єдиний комір. На ньому він економив на тиждень принаймні три пенси що для майбутнього педагога, який перебуває на навчанні в Південно-Кенсингтонській школі і існує на Гінею на тиждень, жаловану йому по-батьківськи дбайливим, але скупим урядом, становить значну суму. Цей комір став для Льюішем великим відкриттям. Він побачив його у вітрині крамниці. Комір лежав на дні скляного акваріума і над ним невдоволено снували туди-сюди золоті рибки. Льюішим сказав собі, що йому, бабуть, до вподоби цей блиск. Але яскраво-червона краватка на його шиї – це річ несподівана. Яскраво-червона краватка, яку носять кондуктори південно-західної залізниці. У всьому іншому він аж ніяк не денді. Навіть окуляри, що тішили його марнославство, були давним-давно забуті. Замислися, мабуть. Де ви бачили натовп людей у червоних краватках, які начебто щось символізують? Доведеться сказати правду. Містер Люїшем став соціалістом. Ця червона краватка була єдиним зовнішнім і видимим знаком його внутрішнього духовного розвитку. Незважаючи на велике навчальне навантаження, Люїшм до цього часу здолав і Батлерівську аналогію, та деякі інші книги. Він заперечував, сумнівався, у нічній тиші закликав до Бога, благаючи його про віру. Віру, яку слід дарувати негайно, якщо небо цінує відданість містера Льюїшема, і яка так і не була дарована. Тепер свою долю на цьому світі він не уявляв більше у вигляді довгого ряду іспитів, що веде до далекої адвокатури і політичної діяльності в ліберальному дусі. Він почав розуміти деякі сторони наших соціальних порядків які в вортлі не впадали у вічі. Познайомився з тим гнітючим почуттям туги, повного віччою та муки, які забарвлюють життя багатьох мешканців сучасного Лондона. Один яскравий контраст, як символ, назавжди запам'ятався йому. Він бачив страйкуючих вугільників у дворах Вестборського передмістя, виснажених і голодних дітей, що з чорної сльоти молили про милостиню, безробітних у черзі за безкоштовним супом, а двома вулицями далі на Вестборнгрову, блискучі вивіски переповнених магазинів, безперервний потік кебів і карет і таке бурхливе марнотратство, що, поспішаючи додому, втомлений студент у мокрих черевиках і мішкуватому костюмі раз у раз застрягав у ароматному вихорі спідниць і жакетів та елегантної ошатної жіночості. Безсумнівно, що неприємні відчуття, які зазнав у ту хвилину втомлений студент, привели його до певних висновків, адже це лише одне з постійно повторюваних научних зіставлень ім був щиро переконаний, або, якщо завгодно, просто відчував, що людина не може бути щасливою, коли інша поряд нещасна, і цей крикливий блиск благополуччя здавався йому злочином. Він тоді ще вірив, що люди самі вирішують свою долю. Всю міру моральної тупості людської, в тому числі і своєї власної, йому ще треба було усвідомити. Саме тоді йому потрапили до рук прогрес і бідність та кілька випадкових номерів спільного добробуту. І він без особливих зусиль засвоїв теорію про підступи капіталістів і землевласників і справедливі вимоги безневинних стражденців, робітників. Він негайно став соціалістом. Звісно. В нього відразу виникла нагальна потреба якимось чином сповістити весь світ про свою нову віру. Тож він пішов і, історичний момент, купив собі ту саму червону краватку. «Кольору крові, будь ласка», – несміливо сказав Люішим, молодій леді, що стояла за прилавком. «Якого кольору?» Насмішкувато перепитала молода леді за прилавком. «Яскраво червоного, будь ласка», – спалахнувши, відповів Льюішем. І він витратив більшу частину вечора і чимало терпіння на те, щоб навчитися зав'язувати цю кроватку акуратним бантом. Подібне заняття йому було нове. Досі він носив краватки з уже готовим вузлом. Так Люішем проголосив соціальну революцію. Коли цей символ на щії у його власника вперше покинув стіни будинку, по Бромтон Роуд йшла вервечка дужих полісменів. Люїшем подався їм назустріч. Він почав наспівувати. Набувши багатозначного вигляду, він пройшов повз полісменів з марсельєзою на вустах. Але з того часу минуло вже кілька місяців, і тепер червона краватка була просто звичним предметом туалету. Він звернув з Exhibition Роуд у залізні Градчисті ворота і увійшов до вестибюлю нормальної школи. У вестибюлі було повно студентів із книгами, портфелями та скриньками для інструментів у руках. Студентів, які стояли та розмовляли, студентів, які читали вставлені в рамки оголошення дискусійного клубу, студентів, які купували у продавця канцелярського принаддя зошити, олівці, гумки та шпильки. Тут можна було бачити і новачків-студентів, що платять за своє навчання, юнаків і молодих людей у чорних сюртуках і циліндрах або костюмах з твіду і бувалих школярів-однокурсників Люїшема, нескладних, жалюгідних, погано одягнених і переляканих. На одному Люїшем помітив матроський кашкет із золотим галуном, інший з'явився в мітенках, а третій у елегантних сірих лайкових рукавичках. Тут же в юрбі крутився граммет, незмінний бібліотекар. Соціаліст, Закинув хтось дотип. Люйшему дав, ніби не чує, але фарба розлилася у нього по обличчю. Йому хотілося не червоніти так сильно, адже йому вже 21 рік. Він старанно відвів погляд від дошки оголошень дискусійного клубу, яка повідомляла, що наступної п'ятниці відбудеться доповідь Д.Е. Люйшема про соціалізм. І попрямував через вестибюль туди, де мав поставити підпис в книзі приходу. Але його гукнули, потім ще раз. На якийсь час його затримали рукостискання та незграбні дружні жарти його колег. Один із студентів вказав на нього своєму землякові, першокурснику. Ця худоба люєшим, жахливий зубр. Торік він був другим. Довбив, що сили. Але всі ці зубрили – дуже обмежені люди. Іспити, дискусійний клуб, знову іспити. Вони, напевно, і не чули, як живуть люди. За цілий рік і близько до мюзик-холу не підійдуть. Льюішем почув пронизливий свист, кинувся до ліфта і встиг скочити в кабіну перед відправленням. Світла в кабіні не було, зате повно чорних тіней. Розрізнити можна було лише Ліфтера. Поки Люїшем вдивлявся в обличчя, що смутно біліли перед ним, намагаючись догадатися, хто стоїть поруч, жіночий голос звернувся до нього на ім'я. «Це ви, міс Гейдінгер?» – спитав він. «Я вас не розглядів. Сподіваюся, ви добре провели канікули». Розділ 9. Аліса Гейдінгер. Коли ліфт зупинився на верхньому поверсі, Люїшем відступив убік, щоб дати можливість вийти з кабіни єдиному пасажиру, що залишився там. Це і була та сама міс Гейдінгер, яка гукнула його. Вона ж власниця обгорнутої в брунатний папір книги із золотим обрізом. Більше ніхто не піднявся з першого поверху. Всі інші пасажири вийшли на астрономічному та хімічному поверхах. Лише ці двоє обрали на третій рік навчання курс зоології, а зоологія розміщувалася в горішньому приміщенні. Вони вийшли з кабіни на світло, і її щоки залив незвичний рум'янець. Льюішем звернув увагу і на зміну в її туалеті. Втім, вона, мабуть, і очікувала побачити здивування, що майнуло на його обличчі. На попередньому курсі їхня дружба тривала вже майже рік. Льюєшові і на думку не спадало, що вона може бути гарненькою. Під час канікул він більш-менш чітко пам'ятав про неї лише одне. волосся її не завжди було охайно зачесане. І навіть коли з ним було усе гаразд, вона все одно турбувалася про свою зачіску. Вона не довіряла своєму волосю. Він запам'ятав, як, розмовляючи, вона постійно обмацує його і пригладжує. Дуже неприємна звичка. Міг би він сказати, і якого воно кольору. Загалом досить світле, каштанове. Але який у неї рот, він забув. Забув і які у неї очі. Вона, правда, носила окуляри. І сукня її йому не запам'яталася, якась безбарвна і безформна. І все ж вони часто бачились. Спочатку вони слухали різні курси та познайомилися на засіданні дискусійного клубу. Люїшем тоді лише відкривав для себе соціалізм. Це стало приводом для розмови та стимулом для спілкування. Вона, мабуть, зацікавилася його своєрідним поглядом на речі, і так сталося, що він часто випадково зустрічав її в коридорах школи, в залах педагогічної бібліотеки та в музеї мистецтва. Через деякий час ці зустрічі перестали здаватися випадковими. Вперше у житті Льюішим уявив, що має ораторські здібності. Вона вирішила підігріти його чистолюбство. Завдання нескладне. Вона вважала, що він має виняткові здібності і що вона зможе спрямувати їх. Насправді, їй вдалося лише розвити його марнославство. Вона теж вступила до Лондонського університету, і в липні вони разом тримали перехідний іспит з природничих наук. З її боку це був не зовсім розумний крок, що послужило, як і завжди в подібних випадках, до їхнього подальшого зближення. Вона провалилася на іспиті, що, втім, аж ніяк не зменшило поваги до неї льюішими. У дні іспитів вони розмовляли про дружбу взагалі та інші речі – прогулюючись під час перерви берлінгтонським пасажем, а берлінгтонський пасаж відверто потішався над її вченою непоказністю і його червоною краваткою. І серед іншого вона дорікнула йому за те, що він не читає поезії. Після закінчення іспитів, розлучаючись на Пікаділлі, вони обіцяли під час канікул писати один одному про поезію і про себе, і вона, трохи вагаючись, позичила йому вірші Росетті. Він почав забувати те, що з першого разу було йому цілком очевидно, а саме, що вона старша за нього на 3-4 роки. Люїшем провів канікули в товаристві свого не дуже люб'язного, але доброго дядечка, який був водопровідником і будівельником. Дядечко мав шістьох дітей, найстаршому з них було одинадцять. Люїшем намагався сподобатися дітям, але водночас не забував про своє педагогічне покликання. Крім того, він посилено готувався до третього завершального року занять, протягом якого поставив за мету зробити щось велике і понад усе навчився ще їздити на велосипеді. Думав він і про міс Гейдінгер, і вона, схоже, думала про нього. Він сперечався на соціальні теми зі своїм дядечком, відомим місцевим консерватором. Дискусійні прийоми його дядечка були надзвичайно вульгарні. Усі соціалісти, заявляв він, злодії. Їхня мета – забрати в людини те, що вона заробила, і віддати це нахабним ледарям. А без багатіїв не обійтися, твердив він. Не будь людей заможних, де б я, на твою думку, заробляв би на життя, а? А де б ти був тоді? Соціалізм, переконував його дядечко, вигадали агітатори. Вони тягнуть гроші з подібних до нього молодиків, і витрачають їх на шампанське. Після цієї розмови на всі докази містера Льюішема він відповідав одним словом – шампанське, і з глузливим смаком тягнув губами повітря. Льюішем природно почував себе трохи самотньо, що, можливо, він дещо підкреслював у своїх листах до міс Гейдінгер. З'ясувалося, що вона теж досить самотня. Вони обговорили питання про справжню дружбу на відміну від звичайної дружби, а від нього перейшли до Гете і його вибіркових спорідненостей. Він повідомив, що з нетерпінням чекає на її листи, і вони стали приходити частіше. Листи її були безперечно добре написані. Якби він був журналістом і знав людей краще, він би зрозумів, що на написання кожного такого листа йде цілий день. Після розпитувань практичного водопровідника про те, що він має намір робити зі своєю нікчемною наукою, перечитування її листів було бальзамом для душі. Йому сподобався Росетті. Вишукане відчуття розлуки в блаженному дамозелі зворушило його. Але загалом він був трохи здивований поетичним смаком міс Гейдінгер. Росетті був таким чуттєвим, таким витіюватим. Він зовсім цього не очікував. А загалом він повернувся до Лондона, безперечно, більш зацікавлений нею, ніж коли вони розлучалися. І невиразний спогад про її зовнішність, як про щось дивно не дбали, і неохайне, зник, як тільки вона вийшла з темряви кабіни ліфта. Зачіска її була в порядку, а коли промінь світла ковзнув її волоссям, воно здалося йому навіть красивим. Одягнена вона була в добре пошиту оксамитову з чорним сукню вільного крою, як було модно в ті часи. Темний тон сукні надавав її обличчю ніжного відтінку, якого їй бракувало. Капелюшок її теж відрізнявся від безформних головних оборів минулого року. Жіночий погляд одразу помітив би, що він підібран до обличчя та сукні. Капелюх їй пасував але ці подробиці вже поза компетенцією чоловіка-романіста. «Я приніс вашу книгу, міс Гейдінгер», – сказав він. «Я дуже рада, що ви нарешті підготували реферат про соціалізм», – відповіла вона, беручи у нього обгорнутий у брунатний папір том. Пліч-опліч пліч вони пройшли маленьким коридором до біологічної лабораторії – і вона зупинилася біля вішалки, щоб зняти капелюх. У школі панували такі жахливі порядки. Студентці доводилося у всіх на очах знімати капелюх і у всіх на очах вдягати полотняний фартух, який мав оберігати її сукню на час роботи в лабораторії. Навіть дзеркала не було. Я прийду послухати вашу доповідь. – сказала вона. – Сподіваюся, вона вам сподобається, – відповів Льюішем, уже в дверях лабораторії. Під час канікул я продовжувала збирати докази існування духів. Пам'ятаєте наші суперечки? Хоч і не писала вам про це у листах. – Шкода, що ви все продовжуєте наполягати, – сказав Льюішем, – а я думав, що ви вже з цим покінчили. «Ви читали погляд назад?» «Ні, але дуже хотів би». «Ця книга в мене з собою. Якщо хочете, я вам її позичу. Дайте тільки дістатися мого столу. У мене руки зайняті». Вони увійшли до лабораторії разом, причому Льюєшем галантно відчинив перед нею двері, а міс Гейдінгер, про всяк випадок, поправила волосся. Біля дверей стояли чотири студентки, до яких приєдналася і міс Гейдінгер, намагаючись якомога непомітніше тримати книгу в брунатній обгорці. Троє з них навчалися разом із нею на попередніх двох курсах, а тому, вітаючись, назвали її на ім'я. Вони вже встигли обмінятися багатозначними поглядами, коли вона з'явилася в компанії Льюішема. Похмурий поважного вигляду молодий помічник, побачивши Льюішема, відразу посвітлішав. «Ну, один пристойний студент у нас уже є», – зауважив цей похмурий поважного вигляду молодий асистент, який, очевидно, вів облік тих, що приходять. І знову посвітлішав, побачивши нового студента. А ось і смізерс.